Узрівши, як вона, вихнувши, зрізала два стовпці над обочиною. Москвич, однак, зумів удержатися на шосе і продовжував гнати далі і далі, замалив, не перекидаючись на поворотах. Аж на третій чи четвертій петлі він пішов з екзагом, дернувся обкручу раз, потім вдруге, зім'явши праве крило. «Оскари!» – зоркнула моя вчениця. «Оскари! О, Господи!» Я кивнув, не відриваючи холодного погляду від авто, яке… Втратила управління, на карколомній швидкості вискочило на узбіччя, плегнуло, змітаючи бетонні стовпці над прірвою. А тоді стало падати, поволі перевертаючись у повітрі і раз по раз ударяючись об круті майже прямовисні схили глибочезного глинястого урвиська. Що він міг відчувати в останні секунди свого життя у тій бляшаній коробці, я можу собі уявити. Колись мені довелося падати в палаючому вертольоті, і крім болю і відчуття стрімкого польоту, в цій ситуації більш немає якихось примітних відчуттів. Утім, коли він щось і відчував, то дуже й дуже недовго, за якийсь момент машина вже вгатилася в землю, сплюскуючись, на наше пляцок. І зайнялася рвійним цегельно-рудим полум'ям. І все-таки, і все-таки ваше минуле доведеться ворушити, любий добродію. Маманов натякав на щось таке, щось із часів війни, якусь таємницю, правда? Я спинився коло вікна. Замислено, барабанячи по шибі, раптом зіркнув на того чоловіка через плече. Він мовчав з якимось затятим виразом на обличчі. «Правду сказати мені було аж незручно. Горила бо вона синім полов'ям, уся ця безглузда справа, до якої плутали нас обох. Ну, не міг я трясти його, мов якогось зачуханого фраєра, не міг. Утім, озвався по хвилі, «Якщо ви гадаєте, що для мене це якийсь уже й геть недосяжний секрет, я обернувся до Льолі, яка, наставивши вуха, скромно сиділа собі в куточку. «Любонько», – сказав я, ніяково посміхаючись, е, – «Ясочко, коли твоя ласка, у потайнику лежить такий пакет, принеси його, добре? І, між іншим, прихопи баклажку з коньяком, прошу тебе». Коли двері зачинилися, я склав руки на грудях і почав міряти кроками кухню. «Почнемо з того, – раптом сказав я, спинившись перед ним, – що ми не знаємо одне одного. Принаймні, до сьогоднішнього дня не зналися. Ані ви не зустрічали мене раніше, ні я вас, так? Так, – неохоче буркнув чолов'яга. І все-таки розмірковував я, вештаючись туди-сюди по кухні. Існує такий е парадокс. Обличчя моє вам знайоме. І в свою чергу ваше мені. Хоч підкреслюю ще раз – «Я ніколи в житті вас не зустрічав. Ви не хотіли б пояснити цей парадокс?» Рипнули двері, і до кухні нечутно прослизнула моя учениця. «Мовчите?» – втомлено сказав я, забираючи в неї пакет. «Гаразд, гаразд, любий пане. Спробуймо вдатися до певних припущень, абсурдних припущень, скажемо так». Я відкрив пакет і дістав з нього фотографію. Це був старий, пожовклий знімок, чи не п'ятдесятирічної давності. Вам знайоме це обличчя? Льоля стояла поруч і аж шию витягла та стежила за перебігом подій. Звичайно, я розумію, що все це надто вже неймовірне припущення. Чолов'я підійшов до мене і втомлено взяв фото». Він довго зирив на нього з якимось ностальгійним виразом обличчя І врешті похитав головою Ну, глянув він на мене, і що це доводить? Схожість, звичайно, є І тільки схожість, не більше Я дістав із пакета ще кілька фотографій І кинув їх на стіл Ваші? Чолов'я перемінився на лиці Ваші, констатував я Що, не ваші? Гаразд, відкриваю карти повністю я поклав поруч дві книжечки в шкуратяних палітурках. Чолов'яга взяв одну, і обличчя його побіліла, мов крейда. Він глянув у книжечку, тоді на мене. Господи, на нього ж було дивитися. Два дні тому, сказав я, сідаючи на стілець, мені довелося добряче поламати голову над тим, де я вас міг бачити. Де в дідчій матері? Пам'ять у мене феноменальна. Обличчя я фіксую з першого разу. І запам'ятовую на все життя, аж оце сьогодні до мене дійшло. Мені доводилося бачити вас на фото, де ви були в мундирі та ще й на 50 років молодшим.